En vinter, en temperatur och en termometer. Här ser du två olika termometrar. De visar hur varmt eller kallt det är ute. Alltså de visar temperaturen. I Europa mäter vi temperaturen i Celsiusgrader. Men i USA mäter man i Fahrenheitgrader. Celsius och Fahrenheit var två uppfinnare som uppfann termometern för 300 år sedan. Den lilla ringen ska man läsa som grader. När det är 0 grader Celsius, då fryser vatten till is. Över 0 grader Celsius blir det varmare. Plusgrader. En fin sommardag är det plus 25. När du har 37, plus 37 grader Celsius i din kropp, då är du frisk. När du har plus 42 grader Celsius, då är du fruktansvärt sjuk. När det är plus 100 grader Celsius- då börjar vatten koka. Under 0 grader Celsius blir det kallare minusgrader. En kall vinterdag i Skåne är det minus 10 grader. I frysboxen har du minus 18 grader. En mycket kall dag i norra Sverige är det minus 25 grader. När termometern ute visar plus minus 0 grader Celsius då börjar det frysa. Det blir halt och man måste vara försiktig så att man inte halkar och bryter armar och ben. Plogbilarna sprider ut salt på vägarna så att isen ska smälta. Du kan sätta broddar på dina skor. Så att du inte halkar. Om det snöar. Måste de ploga bort snön först. Och sen salta. När isen och snön smälter. På vägarna. Blir det slaskigt och vått. Slask är inte roligt. Saltet i snön. Gör vita märken. Skorna. Om det snöar och är plusgrader kan du och barnen bygga snögubbar, ljuslyktor och kasta snöboll. Då är det kramsnö. Du kan krama snön till bollar. Det är också roligt för barnen att åka pulk. Om du vill åka skidor är det bäst med minusgrader. Då fastnar inte snön under skidorna. Man kan promenera med skidor. Det kallas längdåkning. Om man åker i backar och svänger mycket kallas det slalom. Om det blir många minusgrader i flera dagar kan du åka skrisko på sjöarna. Om det finns snö och is och det blir plusgrader börjar snön och isen att töa, smälta. Det blir tö och snön försvinner. En typisk skånsk vinter har lite snö ibland i några dagar och sen tö och plusgrader i några dagar. Man vet aldrig när det blir halt på vägarna. Man måste alltid vara försiktig när man kör bil, speciellt om man kör på en bro eller vid en å. I norra Sverige brukar det komma snö och bli kallt och sen ligger snön i flera månader. Det är ofta minus tio grader Celsius väldigt länge.